Відправили в газову камеру і матір Стелли. Мати Стелли уже харкала кров'ю і помирала. Стеллу перестали пускати до неї. Дівчинка сиділа на порозі блоку і ждала, коли ж їй дозволять побачення з мамою. Так і не помітила, заснувши, що маму відправили до крематорію. Заглянула у вікно. Мами немає. Ну, то я не піду звідси, доки не вернеться мама. Без мене вона нікуди не піде, мовила Стелла. Вона наказала мені ждати її тут. Так Стелла стала дитям туберкульозного блоку. Тієї ж осені в таблі трапилась. Надзвичайна подія. В Тільди пропав Шпіц. Він зник прямо з її кімнати. Йдучи на святкову гулянку, вона замкнула його у своїй кімнаті, лишивши відчиненим вікно. Тільда знала, що у вікно він не зможе вилізти, оскільки його лупка вища за ці бар'єри, які брав вчений Шпіц. І все ж півник. Вона бігала по табору, питала усіх, чи вони не бачили найдорожче для неї створіння. Адже Шпіц сумів не лише стрибати через поставлену для нього палицю, не лише служити, коли йому показували шматочок м'яса чи ковбаси, а ще й підвивати її людським голосом. Тільда вважала, що Шпіц розумів порухи її душі, навіть краще, ніж чоловік Отто, якого убито на війні десь... Під Тернополем. В дитячому блоці жила ціла сім'я циганчат. Дітей циганки Маріуци. Схоже було, що бруд на них лишився незмитим ще з мандрівних доріг у кибиці. Старший син циганки Маріуци, Сандро, був ровесником Саші. Але вони не дружили, мабуть, тому що мали різні характери. Саша – ліричний, ніжний хлопчик. Сандро відірвий голова. У Сандро очі як дві перестиглі сливи на молодому дереві. Він ще пам'ятає ті добрі часи, коли кибитка його батька їздила по всій Угорщині. І запах диму та смаженого прямо на вугіллі м'яса на привалах, і танці з піснями навколо вогнища, коли полум'я сягало кибитки. Він і в марив гарячими, викраденими з іподрому породистими конями, на спинах яких можна проскакати від Карпатських гір до самого Пешта. Сандро не розучився красти усе, що потрапить йому під руки. Та так спритно, що ніхто не міг спіймати його на гарячому. Він пробирався до кімнати сисіців і серед білого дня, не помічений ніким, виносив щось їстюне – банку консервів чи шматок хліба – а одного разу приніс навіть пістолет і заховав його так, щоб знали про зброю тільки він та Саша. Пісно ввечері, коли есесіці з якоїсь негоди зібрались у старої поліцайки Турі, пили шнапс і горланили своїх пісень на «Дойче, дойче, Юбе алес» Німеччина понад усе, Сандро, який вже не раз бачив потішного шпіца на руках блокової тільди, пробрався до її кімнати і заглянув у вікно. Шпіц спокійно спочивав на канапі. В кімнаті нікого не було. Сандро миттє опинився біля шпіца, почав його гладити, примовляти ніжні слова. Песик, розплющивши очі, готовий був галкнути на незнайому гостя. Але він уже скучив за ласкою, бо фрау Тільда все частіше лишала його самого. Шпіц лизнув руки, а потім обличчя хлопчика. Вони відчули повне взаєморозуміння. Песик скочив на ноги і почав таке виробляти, що Сандро падав зі сміху, сміючи, звичайно, не в голос, а тихо, щоб ніхто не почув. З доброї згоди, без ніякого насильства, шпіц поліз під полу його куртки і приміжк. Не би розуміючи, що треба вести себе тихо, інакше буде погано і йому, і його новому господарю. Може Сандро нагадав ученому песику його дресирувальника з цирку, в якому він виступав до війни, і досить успішно. Сандро, знаючи, що його блокова сьогодні гуляє у поліцайки Турі з нагоди свята, вирішив порадувати своїх численних братиків і сестричок та і всіх інших дітей цирковою виставою яку їм міг дати вчений Песик. Він приніс його в блок і почав давати йому завдання щоразу трудніші. Песик виконував їх з такою ретельністю, мов би у нього не було ніякої перерви, між його церковим періодом і часом перебування під замком у Фраутільди. Шпіц крутився і стрибав, перескакував через бар'єр, танцював під губну гармошку, але коронним його номером було завивання і підспірець за Сандро, який мав чудовий голос і знав чимало циганських пісень. «Браво, браво!» і ще – іще! – кричали діти. Скільки то було радощів у дитячому блоці! Шпіц виявився талановитим церковим артистом, і діти належно цінили його талант. Вони реготали доти. Доки Сандро не взяв його на руки, заховав під полу куртки і, словами «пора» – зник у темряві. Він крався попід блоками до тільденого вікна. Минуло тридцять хвилин нежданого щастя дітей, цих маленьких в'язнів, які були щасливі вже з того, що їхня штубова спала, а вони мали можливість досхочу навтішатися витівками тямкуватого песика. Вони не знали, що розлючена Тільда уже перевертає табір. Сандро прошмигнув до кімнати Тільди і, побачивши темне вікно, кинув у нього притихлого шпіца. В цю мить хтось схопив його за руку. Ні, це не була рука Тільди. Перед ним стояв широкоплечий табірний поліцай, що катував ув'язаних у бункері разом з поліцайкою «Шуркою, а дайте!» Сандро схопили і били так жорстоко, що коли потягли в бункер, за ним простяглася смуга крові. Він так і не прийшов до пам'яті. Ранком його спалили в крематорії. Його мати, як осиротіла вовчиця, металась по табору розпаклана з божевільними очима. Забігла до дитячого блоку, обіймала дітей, страждаючи за них, і знову голосила, ніби перечуваючи їхню швидку загибель. По смерті Сандро його матір Маріуцу ганяла на роботу, а діти лишались в бараці без догляду.